Я навмисне вмикав світло. Іноді лягав спати при ньому. Ніхто не сказав мені жодного слова докору, хоча я став помічати, що люди Старої Вишні дедалі частіше дивляться на мене з коса. Чи це мені здається? Незабаром я був удома. Моя оселя трохи більша за мій кабінет. Правда, все тут не моє. Сервант, книжкова шафа і шафа для одягу диван-ліжко, стіл. Все це належить моїм господарям. Раз на тиждень господиня пере мої речі, коли я спробував відмовитися, вона заплакала. І я мусив погодитися. Їсти я готую собі сам, але багато мені і не треба. Не роздягаючись, постукав у стіну. Відгукнеться чи не відгукнеться Глорія? Підходячи до будинку, я бачив її силует у вікні. Але вхід до її кімнати через кухню і ще одну кімнату, де спали її батьки. Треба або так не любити свою дочку, яка давно перезріла, котрій врешті-решт слід колись вийти заміж, або вважати її безнадійно приреченою, щоб перекрити їй можливість вертатися додому, коли вона захоче. «Невже вона така безсловесно покірна?» – подумав зненацька я. За стіною чулись легенькі обережні кроки. Я постукав ще раз. Кроки стихли. Я різко підвівся, навмисне грюкнув стільцем, на якому сидів, і вийшов на двір. Дощ уже перестав Отже, зникла остання причина, яку я вигадав, аби цього вечора не виходити на безглузду прогулянку. Я побачив лору крізь щілину у шторі. Дівчина застигла, піднявши руки над головою. «Яка ж вона негарна», – подумав я. «Але чому вона так стоїть?» «І скільки так витримає?» Я чекаю хвильку, дві, а попелюшка, яка ніколи не стане принцесою, по той бік вікна стоїть так само, наче мертва чи задерев'яніла. Зрештою я не витримую і стукаю у скло. Лора сахається, опускає руки і притуляється до стіни протилежної від вікна. Я стукаю в друге і маю можливість спостерігати, як вона повільно і з виразом жаху що робить її ще старшою і невродливішою, наближається до вікна. Обережно, боячись, обпектися, відхиляє штору. Перляк тепер перемішується зі здивуванням. «Відчиніть, будь ласка, вікно», – попросив я, потім повторив прохання голосніше. Вона нарешті зрозуміла, чого я прошу, і теж щось сказала. «Потім ще раз». Я ледь розібрав, швидше здогадався. Вікно неможливо відчинити, вже вставлена на зиму подвійна рама. Тоді показав на мигах, щоб вона зайшла до мене. Мої відчайдушні жести, наче розмовляв із глухонімою, змусили її скупо усміхнутися. Я зустрів її біля дверей, поклоном гостинного господаря запросив до кімнати. Глорія зайшла бережно, навіть скрадливо. Подивившись на її ходу, я сам завмер від несподіваного відкриття. Дівчина пробує переді мною хоч якось приховати свою кульгавість. Може зробити їй хоча б каву, розмовляти так, ніби справді зацікавився нею. Ні, вирішив я, то було б надто жорстоко, адже все, чого хочу від неї, аби пройшлася зі мною темною вечірньою вулицею цього глухого маленького містечка. Я почав, як і годиться, здалеку про сьогоднішню паршиву погоду. «У нас у цій порі завжди така мокротеча», сказала вона. Ми перекинулись ще чотирма-п'ятьма фразами. Вона промовляла слова надривно, але без будь-якого інтересу. Насторога її не зникала, а посилювалася з кожним силоміць видобутим реченням. Вона, мов би, поставила якийсь запобіжник всередині, і той вчасно спрацьовував, підштовхуючи до банальних і очевидних відповідей. «Хіба вам насправді цікаво?» – прочитав я у її погляді – тоді я запропонував без будь-якої підводки прогулятися разом. Вона ковтнула слину і аж зморщилася від бредливості. Враз стала на очах меншати, і мені здалося, що вона от-от перетвориться на маленьку мишку, яка сховається під ліжком від можливої небезпеки. «Навіщо?» – вичувала нарешті Лора. «Просто прогулятися, і все». «Адже дощ уже стих?» «Дощ стих, але вже темно», – сказала вона. «Темно вже, розумієте?» «Чому ж не розуміти?» «Ви так боїтеся темряви?» «Ні», – Глорія майже скрикнула. «Ні, я не боюся, але...» «Але що?» Вона не відповіла і підвелася. «Тут я не витримав, кинувся до неї, і перш ніж вона вимовила чи радше прошептала слова про те, що їй треба йти, добряче струсанув за плечі. Вона здивовано подивилася на мене і прошептала, «Вам треба йти». «Вам треба йти?» – вибухнув я, повторюючи її слова. «Вам іти треба». «Та чи ви розумієте, що я вам пропоную?» Ледве я вимовив останнє слово,